Naam asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia baraka mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam. Jamani leo nimerudi tena kama mara nyingine. Leo nataka niwaelezee baadhi ya vitu ambavyo watu wameniuliza. Mimi nakuja kwa niaba ya maswali ya watu. Ukiniuliza swali, nitarudi kukujibu katika video inayofuata. Kuna watu wameniuliza kwamba he doctor mbona tunakuwa tunachanganyikiwa unaweza ukaenda sehemu nyingine huyu akakwambia wewe unasumbuliwa na majini. Ukaenda sehemu nyingine ukaonaambia wewe unasumbuliwa na mizimu. Mwingine anakuambia bwana wewe unasumbuliwa na uchawi. Sasa nataka ututofautishie kati ya majini, mizimu na uchawi. Ye, yeah? Kuna utofauti gani? niliulizo swali ili. Sasa mimi nataka nilijibu kama lilivyo. Ipo hivi. Kuna watu wanakuwa katika Maagano, nikisema maagano, unakuta kuna mwingine nyumbani kwa walipotokewa, walipozariwa kwa kila mwaka uenda uwa wanakuenda wanakwenda kuoga labda maji katika chungu sehemu kilichowekwa aiza kuna wengine anakuambia kila mwaka tukaenda nyumbani tunafadilia makaburi alafu tunafanya tambiko fulani kuna wengine tunafanya kitu hiki sasa unakuta mtu huyu vizazi vinakuwa vinazeleka mwishoni wale wale watu nasemaje watoto wa mjini ujini unakuwa umwingi sana anasahau zile taratibu ambazo toka wazee wake walikuwa kazifanya yeye hazifanyi sasa Usipofanya baadhi ya vile vitu kuna maagano fulani ambayo huenda pengine mliaweka kwamba tukifika nyumbani baada ya muda fulani tunafanya kitu fulani. Unajua sisi wa wanadamu tunatembea na karama zetu. Wanadamu kila mwanadamu ana mifumo ya majini, kila mwanadamu ana vitu ambavyo vya ukoo vinamlinda tuseme mizimu 20 na pia Mwenyezi Mungu yuko ndani yake. Sasa unakuta huyu mtu Anakuja naaminisho baadhi ya vitu mjini kwamba mba unafanyaje aje kila mwaka si ukafanya hivi kachinje, si ukafanya ya chana nao, mambu ya kizamani, mwepita wazenazi ya nao. Vile vitu uwezi ukajua vita kuwasiri, wewe aiza vikamuasiri mtoto wako kwa badaye. Kwa sababu yale mawagano usipu ya tekereza. Nakujia kitu ambacho kenaanza kukutafuna taratibu Unatafuta waganga Ndo unakuta banda una sumbure na mizimu lakini ujui mizimu kumbe tayari nyuma kulifanyika jambo Ambapo weo kashindo kuliendeleza Aiza wazazi wako alishindo kuliendeleza Wamekujia kusababisha matatizo kwa koewe Simenerewa, hindo maana ya kimizimu Sasa majini warivyo Majini kuna mifumo miwili Yule jini atakeyamua kuingia kwako Kwa niaba ya kukaa kama nyumba ya uya kukuendesha. Kusabu kuna jini amekupenda najini Na jini anawivu jue. Akisha kupenda mfano na jini anapenda mwanamke Kwamba nataka ni ishi nae mwanamuke uyu, awe kama mke wangu. Yule jini anapuengia kwako, anaanza kuendesha mifumo yako ya cha kwanza. utakuta kila mwanaumi anekuja nyumbani kutoa barua na ishia barua na undoka. Anakuja mwanaume huyu siji afanye kitu fulani mmekuja mwisho wa siku maleno tu kaondoka. Amekuja mwanaume umeongea naye zina nini mmekuja siku ya kwanza ya pili mmekutana katika tendo ndo inaishia Wengine hata katika tendo wa afrikani unakuta mwanamke ananza asila kumchukia mwanaume kila kitu anaondoka. Huyu ni jini ambaye anakuwa ameingia na kuanza kukuaribia mifumo yako ya kimaisha wewe mwenyewe bila yeye mwenye kufahamu. Sawa? Lakini kuna jini ambaye yeye kazi yake, akiingia kwenye mifumo yako, ni kukuongoza anafiotaka yeye, lakini sasa huyu ni wakichawi. Kuna majini wakichawi na kuna jini anaingia si wakichawi. Jini ambaye anaingia si wakichawi, ni jini ambaye anaweza akaingia, kakongoza mifumo yako na akakupelekesha napotakai katika mifumo ya mahusiano bila we mwenye kufahamu. na wakajikuta unamchukia mwanaume unamchukia mwanamke kila kitu tunpokwenda hakkiende. Lakini jini wa kichawi poingia kwenye mifumo yako, kazi yake ni kukuharibia mfano. Mtu ana mimi labda doktor Mlugulu leo meambio na tunataka tumpige mtu fulani Tumtupie majini, huyu mtu wasiweze kupata kazi Kwa hiyo, baadhi ya vitu vyako vinawekwa kwa chini, vina tengenezwa Ndo unakuja kujikuta, unapigwa kazi ulikuwa kazi ni, unaanza kurudi nyuma Mwisho wa siku unaanza kuchukia kazi we mwenyewe Mala umekuwa mvivu kwa muka kwenda kazi ni Mala marazi ya Tatizo ilina nini, kieno chokifanya kiendi. Hili ni tatizo lajini ambayo tayari Umerifanya au mefanyiwa pasipo we mwenyewe kufahamu Lakini kuna mizimu ambayo Na una kuna ndugu yangu wanaomba kidogo kupita nshala pita tu Pita ndugu yangu, pita ndugu yangu nendelela kipindi nshala <laughs> Na pteja angu alitaka kupita kidogo saka wanaogopa Mwona kuyo, kuna mifumo ambayo pengine majini Wanasema kwa mbabana uyu tunataka tunfanyo jambo fulani arudi katika tika zetu Sasa hapa nitoke kidogo somo Kuna majini ambao wanamua, hui fulani, tunataka katika koze tusisi. Na pengine wametengenezwa tengenezo wale majini, wakupoteze wewe, ndo nakuta jini sasa, anamuingia mgonjwa. Au anamuingia yule mtu. Alafu yule ule jini anaanza kumuongoza katika mifumo ya kutibu. Siu menelewa, jini anamwambia wana nenda kachume mbazi. Ukichuma mbazi, ukifanya hivi, inakuwa hivi. Bwana nenda kachume kitu fulani ukitengeneza ovu mtu anapona. Na kweli kikifanya kilo kitu, linaenda jambo kama kawaida. Tayari ananza kusema, mimi na uganga majini na uganga majini." Baada ya muda wakichoka kuishi katika kozo zake, wanaanza kumletea visasi. Ndio nakuta pale mganga ananza kutembea na mteja, mganga anafanya kitu fulani, mganga anafanya kitu fulani. Kumbe kuna wale viumbe walianza kumuongoza yeye mwenyewe bila kufahamu mwisho wake wanaanza kumletea matatizo mwisho wake mwisho wa siku huyo mganga anaweza chizi au akaja kupata mazala yote ndugu sasa wasianze kukuhangaikia wakasema umeona majini wake ndio yumfanya vibaya kumbe wale majini walitengenezwa wakakupachikia ili wakumotoe katika njia fulani baadaye waje wakuzuru vizuri kwa ni mifumo wa majini lakini mizimu mesema kuna maagano unaweza mkaweka wewe au wazee mwisho wa siku yale maagano yanashindikana ya kutekelezwa ndio yanakuja ya sasa kufanyiwa vitu tofauti kwako na ni cha ufanya sasa au tiba zake zina kuaje lazima mganga ajue kwanza kuna njia mbili anataka kuyafunga hayo maagano siendele kukusumbua yani wao uondokane nayo wewe na vizazi vyako vya baadaye au anataka kukusuluhisha baina yako na wale na yale maagano kwamba lazima muulize mteja anatakaje mteja akikwambia na mimi nataka Nataka nisuluishe mizimu yangu nibaki nayo kama kawaida. Kuna tiba zinafanyika na tunaomba mizimu kwa niaba yako kusamehe na kuna sadaka unazitoa kwa ajili yako. Lakini ukitaka tuvunje kuna kitu tunakiitatoza ambazo tosa unaandaliwa mkoba wa kimzimu kabila au umetokea katika nchi gani tunaandaketukinachowa tosa ambao unaandaliwa ugali lamdani wa mtama ugali wa chichote na vitu vinakuwa katika nafaka tuntalibani saba vinandariwa michanga nji ya saba miti ambayo inofagia ardzi saba tunadaandaa maji ya kituri maji ya mma, maji saba tunaandaa maji ya mito yanazunguka maji saba tunandaa pinde moja tunandaa nani milwi ulala saba tunandaa mifutabo vinyo saba tukimaliza pale sasa tayari ndio tunaiandaa ile tosa inatengenezwa na watu wanaalikwa Wanakura kama sherehe lakini baada hapo tunaandaa kama ni bahari au mtu anaotembea tunakwenda kuisafirisha ile tosa ile tosa inaposafirishwa inaondoka huko inapoelekea kama kuna mtu labda siku yiko mtoni anaona kapu imekuja imefungwa kuna kuku juu kuna vitu viko tofauti anaweza kashanga kile kitu gani akisema iyo chukua au kwanza kuiona ile tosa Akasema sema hafungwe vitu fitu kwa ndani Hile mizimu inaama kutoka mji fulani mjifulani doda sikia Ule watubana kuna mkoba ile mkoba umemtokea tuflomnoe ya umemjia Unakota umemtokea kakutana tosa porini Hile mizimu inamfata Na ule mkoba unamtunuku ananza kufata ye Anaanza kuangai sasa mala kapotea Mala kwa hivi anakuwa mganga Lakini uganga siwa kukabiziwa Uganga wake siwa kupewa Uganga wake siwa kusomeswa Vali uganga wake umemtokea tuflomnoe ya porini Umemtokea tuk kwa kwamba kuna mtu kajivua, kutoka kwa fulani amesafisha lakini kunaona siku zote tosa pondoka lazima tutapokelewa na mtu yoyote Yaani lazima unakuta tumvuvi kaona likapo kajiwa kuna pesa anaenda kufunua chote, chochote anapofungua ina maana anapopokea sasa ile tosa ije kama ikishotoka hapo akishamaliza ndo anakuwa sasa mganga atari unakuta ujamaa, ndugu zake wote sio waganga huyu umetoka wapi kumbe ameokota tosa ambayo tayari mizimu hii amekwenda kupokea mtu mizimu hii hiyo ndo maana ya kimizimu. lakini mizimu Mizimu tunasema mizimu ni ni mfumo wa majini lakini wanajitenga. Yaani tuseme kama vile majini wako katika koo nyingi. Kuna jini ambao wapo kwa ajili ya kuzuru watu tu kuna majini wapo warevi, kuna majini wapo wazinzi yani tuseme malaya majini ambao hatari kuna majini ambao tunasema wanatamani wanendo wao tuseme wazinzi kuna majini wanachana Mungu kuna majini ambao wapo kazi yao ni uganga kuna majini wapo kazi yao ni wizi kuna majini wapo kazi yao ni uongo kuna majini wapo kazi yao ni kuharibu yani majini wapo katika mifumo mingi lakini mizimu kazi yake ni ulinzi kulinda kwa flani yani ndio wale tunasema hata katika majini wapo wajini walinzi kazi yao ni kulinda kama ni miji kufanya ndo ivo. Kwa mizimu imejitenga mizimu, mizimu kazi yao ni kuongoza watu ili wasige kupata mazara fulani. Lakini ukisumbua kazi ya ni kukuwazibu we unaoasumbua sumbuwa. Fitu kama hivyo jemani. Nisi nafikiri jibu ni Kama ipaswavo na kama kuna maswali mengine mtaniuliza uriza lakini hayo kidogo ni ni machache. Lakini nilisema kuna majini wale ambao na wenyewe hao kazi yao ndo ivo. Takuta manamuke haki na mtu hajisikii raha jisikini lakini ya raha yake anaipata usingizini usiko kwenye njozi. Kwa kwamba anafanya tendo paka anamaliza la mstari na wanaume hivyo hivyo anafanya huko lakini akija kukutana na mkewe unakuta haelewi kazi ngumu anakunywa dawa za nguvu paka anamaliza kaliba maviloba na viroba nguvu aziongezeke chiko pale pale hapa kuna mfumo huyu jini kazi yake ni kukumaliza taratibu bila we mwenye kujua jitafuta jangaekie uondoe tatizo Usipunguza tatizo maana tatizo na kuliondoa tatizo kupunguza tatizo ni kuchukua mko mkongo umejiweka dakika 2 3 umeona umekoa vizuri kesho ujapata mkongo shughuli amna sile kumaliza ile kupunguza tatizo kumaliza tatizo uwe una mkongo huna mkongo shughuli kwa pale pale watoto wanaenda dukani mzee huko kama kawaida mambo yanakwenda moto watu mzee nyumba zinaungua bila kiberiti kwa ni hivyo jamani waza asalamu alaykum wa rahmatullahi